Iată o pagină plină de sânge, de durere, dar și de credință a ortodoxiei. într adevăr un izvor nețecat de înțelepciune, de dăruire, din ceea ce tot vor din noi ce leagă pe om cu Dumnezeu. Aproape, de fapt primiți 1600 de ani de la această zi când 40 de mucenici s-au jersit în numele lui Iisus Hristos, apărând dreapta credință în fața idolatrilor. Aceștia erau de neam, de prin Armenia, Misiunea lor în societate erau oștenii în armata lui viciniu. Era ultimul împărat cumnatul împăratului Constantin, ultimul împărat idolatului. Deși împăratul Constantin l-a luat la domnie fiind lui și acesta știa... despre blândeța care avea împăratul Constantin față de creștini nu s-a supus. Avea o ură tremurătoare asupra tot ceea ce se mișca în numele lui Iisus Hristos. Era râvnitor în credința părinților lui, al strămoșilor lui, adică în idolatrie. Dar prin această râvnă nu și din contra istoria ca și cei la îl arată un om crunt, un om feroce, un om lipsit de cele frumoase cu care se înnobilează omul. Acești oameni care am putut să spunem că nu erau departe de cei intrăciți, totuși aveau sceptrul puterii în mână, totuși adaug factorul de decizie asupra oamenilor. Când s-au atins aceste minți bolnave, păgubite parcă de noblețea ceea ce înseamnă om, s-au atins de acest granit, de acest mărcăritar care era credința ce îi și caracteriza pe simții mucenici, Iată că s-au spart ca un cristal. Au încercat foarte mult acești împărați, de-a lungul timpului, să distrugă pe Hristos, să distrugă biserica lăuntrică ca omului, în majoritatea n-au reușit. Fiind părâți cei 40 de viitori mucenici, Și ostași foarte destoinici de armată că sunt creștini, împăratul s-a putremurat. Era pus într-o situație foarte incomodă. Știa că dacă sunt creștini și râvnitori către cele dumnezeiești, nu vor putea, oricâte tărtivuri ar încerca ca să-i întoarcă de la credința în Hristos. Faricada cealaltă nu rămânea decât să se dispenseze de ei, să-i elimine din armată și totodată din viață, ale ales această variantă. Dar cum făceau de obicei acești tirani, îi luau, întâi cu vorbe frumoase și promisiuni ca să se lete de bună voie de credința în Hristos și să adopte credința în idolatrie. Nu a dat roade. Pe măsură ce înainteau în discuții, își arătau corții aceste, aceste fiare. Chiar împăratul, <coughs> auzind de acești simți mucenici, și-a dat verdictul ca să fie chinuiți prin ichemonul locului care era atunci în numele de agricolai. Era vestit acest blestemat în cum chinuia pe simți. Au fost arestați, au fost bătuți, au fost umiliți prin porte, deposedați de averile care le aveau și totuși nu a putut întoarce din hotărârea frumoasă dumnezeiască de a-L mărgătiți de Hristos. O ședere întelungată în închisoare au început de multe ori ca să-i despartă, știind că dacă sunt mai mult în congrăsirea aceasta a mărgurisirii lui Iisus devin ca o cetate, nu s-a putut nici acest lucru să-l facă. În cele din urmă li s-a dat sentința că pe timpul acela fiind prin părțile armenie un cer cumprit și tocmai în momentul sentinței pe 9 martie, 18-9 martie, i-a dat sentința să fie duși într-un lac și acolo să fie ținuți până de firea lor omenească. A fost duși toți patruzeci și lăsați până la gât în apa aceea rece, care începea deja să înghețe. Fiecare din noi știm ce înseamnă frigul în oase, dar credința acea căldură de mărturisirea lui Hristos, iată că a fost mai puternică decât cerul iernic. Începea să se cristalizeze gheaca în jurul lor. Ca să vedeți și frățile voastre până la câte isteține a putut să ajungă diabolul să le dea în inima și în mintea celor demoni. Pe malul lacului au făcut imediat o oarecare clădire ca o baie unde era cald. Deci de ametral opus frigului care le pătrundeau firea omenească era acea căldură împietoare spre viață. Se gândeau că poate vor ceda în hotărârea lor de a pe Hristos și vor accepta căldura băi. Noaptea, când era în agonia morții, au auzit glasul Mântuitorului să nu cedeze, că El cu ei este. Într-adevăr, au simțit o doare de căldură. Deja începeau clupurile lor ca să simtă căldura Raiului. Începeau ușor să cedeze, parcă, acea împietrire groaznică a idolatrilor. în trupurile lor, bineînțeles. Unul din cei 40 de mucenici a cedat în hotărâre și a ieșit din apă și s-a dus în baia aceea ca să, să se încălzească. În momentul când a trecut pragul, ca un pulcăre de cheață s-a topit, a murit pe loc. n curat mult și după această scenă, unul din ostașii care îi păzeau pe simți a văzut coborându-se din cer 40 de cununi, străducitoare ca lumina soare. Pe fiecare din creștetul celor 39 stătea o cunună, una nu avea posesor. Deși era idolatru și avea misiunea de la Igemon să-i păzească, iată-l pe el cum leapă de, cinta de osași de străjel și s-aruncă împlinind ceata celor patruzeci și aruncă în apă. Povestirea este foarte scurte, dar un conținut cu tremurător, Acela a trecut prin multe bătăi, multe ocări și iată că nu a putut ca să primească cu cununa Dumnezeu și a murit. Acesta nu l-a cunoscut pe Hristos și numai cât a văzut că acea coroană nu are posesor, a înțeles că cine vrea poate cuceri locul lui. a depădat în acel moment idolatria și a acceptat moartea. Iacă mergând și întregind grupul celor patruzeci, va lua până de la Hristos, dar nu înainte de a muri. A făcut acel scest Dumnezeel. Când au venit dimineața, Gemonul cu ziota lui să-i vadă, i a găsit în agonia morții. I-a acolo și îmbolnindu-i diavolul, l-a dat în minte, demonului și oamenilor lui, ca să le sfârreme picioarele ca de durere să iasă ultima zâcnire a vieții, așa a făcut și au murit. în afară de un tânăr care era slăit de puteri și în agonia morții. Diavolul a venit la urechea lihemonului și i a spus, pe acești bleste să-i nu lași, să nu-i lași în aer. Să nu-i lași de că vin ceilalți care sunt de cugetarea lor și le iau o semintele, să-i treci prin foc și să păzești dacă mai rămân oase din ei să le păzești și să le risipești. Și așa a făcut. I-a dus pe toți într-un car să iardă ardă undeva în câmp. Acesta care nu murise tânărul, A rămas de acel car, nu l-a mai pus în acea căruță să-l ducă la alții. Găsimiar și un mama care a asistat, mama acestui tânăr, a asistat la acest sufriciu, nu a vrut ca să rămână în urma acel copil. L-a luat în spate și l-a dus ea în urma carului până acolo la locul de moarte. Și, într-adevăr, i-a murit în spate copilul ei și l-a lăsat ca să ardă o semintele lor în focul clădit de către chemon. O semintele care au mai rămas din cei 40 de simți mucenici, ca să nu rămână să le ia sinții le-au aruncat într-un pârâu. Dar cum Dumnezeu nu uită niciodată pe cei ce-L iubesc, s-a arătat în noaptea la un episcop împodobit în fapte bune, spunând să nargă, să iau semintele celor care au murit pentru Hristos. Se gândeau cum să ne ducem noi, cum le vom găsi în apă. Și când s-au dus ascultând această poruncă împreună cu alți preoți, alți creștini, în puterea nopții vedeau unde era un oț în adâncul apei strălucea ca Și în felul acesta nici cea mai mică fărâmă din oasele simților nu a rămas pierdută. Iată cum Dumnezeu nu uită niciodată pe închinătorul lui, pe cel ce lipește. Dacă nu era Dumnezeu să le întărească firea, să le dea curaj, nici om nu poate răda Dacă am pune situația aceea de demult. Cu situația credinței de astăzi a oamenilor e o diferență enormă. Acela dacă nu a fost un om continuu în mărturisirea lui Hristos, a venit momentul când a cedat, arătându-l în întreaga istorie ce înseamnă să fii totuși un om constant, un om curat în ceea ce mărturisești. nu poți cugeta, oricât de deștept ai fi, nu știi când îți va veni piatra de potecnire, dar nu mai pentru tine, moment în care vei fi cernut de Dumnezeu în ceea ce mărturisești. Pentru acela atunci a fost și iată că a certat, după atâta mare de durere. Není mající a patříte k té câteva kteří ca po návěstři k času de la Dumnezeu. n nezjau. A děj čeho ani nema lou. Célela, kde nám nula poznává před nezjau, i demon, strážel, idolát. Pravděpodobně, když byl, když byl, když byl, když byl, když byl, když byl, A avut o inimă curată cândva față de semenii lui, nu a rămas uitată de Dumnezeu și acea scânteie a aprins foc atâta de mare în inima lui că în ultima clipă a luat hotărârea. Mă duc împreună cu aceia, acei necunoscuți să mor și să iau eu cu una care a pierdut-o cel ce a murit. Și din cu acel ultimul gest, o mamă testoinică, o mamă care și-a văzut fiul mărturisindu-l pe Hristos. Gândiți-vă că acea mamă era și ea moartă de atâta suferință. Să nu vă duceți cu mintea că eram un om tiran, un om crud, un om fără sentimente, din contra. Dragostea de Hristos a dominat dragostea de mamă, că a văzut credința în fiul ei, a văzut acea destoinicie și hotărâre de mărturisirea lui Dumnezeu în fața acelor tirani. Acești sfinți nici ne dau fiecăria din noi colecție de viață ce înseamnă să-L mărturisești pe Dumnezeu cu inimă curată. Nu i-a întors din drumul lor nici aurul, nici argintul. Că așa se văceau, se vedeau niște promisiuni enorme și se și nu acelora numai dacă aplicau de la mărturisirea lui Hristos, Câtă tiranie putea să fie Și nu este un lucru antic, aceleași au fost în timpul comunismului, dar sub alte forme. Era o promițiune enorme decât de acești blestemati ai lui Dumnezeu, de aceste fiare crunte. Și spun atât de apăsat că am cunoscut colții feroce acestor viduoase chipuri. Totuși totuși bunul simț ne determină să mai zâmbim când și când asupra lor. Oare erau acei oameni nebuni care îl mărturiseau și mergeau cu pieptul deschis, zâmbind la moarte pentru mășurii Selea lui Hristos? și ceilalți erau înțeleți, cred că oricine își dă seama în ce cap domina nebunia. Și am văzut aceștia nu de mult cum lucrau. Dar vine vremea și fiecare și încheie firul vieții depinde cum. Au murit și simții, dar la datorie au pierit și aceia ca niște câini. Să luăm seama mamelor ce înseamnă adevăr să libești pe Dumnezeu și să-ți vezi fiul mărturisindu-l acel Dumnezeu. Și totodată să fim statornici și nimic să nu ne întoarcă nici o momeală, chiar nici frica moții de la fătărârea frumoasă și nobilă, dar a pe Iisus Hristos, căre se culine slava și cința în vecii vecilor. Amin.